ومن هو النبي الزم ومختصمي هذا هو اختصام نبي التعجب وفات سمرا باكو لعما تفرس فيه الفرث وامنهم قد انذروا بفلول البوس بالنكمية هذا هو ارادت لعما تفرس فيه الفرث وامنهم هذا هو ارادت واقع لعما داع رد بالردت داعش ردوه تفرس فيه الفرث وامنهم شبروش اعلم شبه كفارسيانا اعني فارث. دا ای حاڅ او درو په مدد ته کوو په شته دي چې فالحيان پسې پوه شو ال نه هم چې دا فالحيان او یاوه نشو به حلول الباسب النقاميه په نظر دا عذاب چې و سره تکليف وبراوي عذاب نه براوي تاسو چې مننه عذاب نه راځي نبي رسالت له شنه نشو موږ نه حلاب دامې <سؤال> د ارهاشه چې موږ یې سمپلټ دای باندې هم نه دربینم چې تکلیفان پراله دای ومن چې کوم نه نامه هم څه نه ورګېومن دا نه دې بل لا نه دې دا یوم کلمانه راځي ته وی چې کلمانه وخت دلته کوماته راځله فك ان دليل العلامه تاع التخيشه واش يسمع سان ديكو لا حالات وا نمرادتي حقيقي ومش شي حقرانه لانش لا تفارنها بروشو بوديكي تفارنوا سي بالك بين تاع جيركيكم بالك بين شوبديكي بروشو بوديكي الفرضه فالحيام لا فرض جامد الفارس لا الفارس الفا په حلونو کې په نویول د تکلیفونو اځرابونه سره چې موږ منځ تکلیفونه راځي لېږی اځابونه بث sortie ان افام اځابونه مدام چې کومې له حاجې چې ډېپروش چې موږ باندې متکلیفات راځي ځل له حاجې وروسته روانه په سره رحله مونږ د عین کښمه له اشخاص ډېره غیر ملتئمن هوګل له ما نه لید کې سره بادشاہ چې صلاح اساسه فارسيانو نه هغه ما نه جوړ کړل اسمه یې هالي جوړ کړو ا په هغه سال مناره ویلو د څه مینه لسلامه ده مناره را پری وتی د عملای نه نو وګورځنه روان کی فرا ملایګه کی فرا بشه اسمبلی هاله کی فرا د ملایګه د ده دفع له جوړ دلکه دونکو چې دونکو چارج دي دونکو دلکه دونکو ټوټه ټوټه کې دونکو که شمه ازواج کې سره په شادي تفریق او په شادي جدای د همغره د کې فرا غیر همتایم نه هیڅ بیا یې ځان نشو تر جایو یو ځو نه شو ځین چې ماله دا په لاته ابتی چې کوم له خطر کم زولشه دې وکسا نه کم زولشه نو کومه لښه څنګه وکم دا تنها سره یو معامله پاته وځه ها ها بلرح کشنه اوی متفعلکشو اکم زوري کشمریز دا باته څه ده دا د falo نه سره ده که څه چې وی راستي دا با ته <تصفيق> نه سارا فرده نو الاسیږي فنه لږه هنه باعثه دي دغه باعثه معنی څهラル کې دي نو باعثه معنی څهره او دا کې نامه لکه څهره یوان یوان هغدا ته وای چې هغه کې د ځلګه هاي هغه کې څه کوم نه مليس کوي د ځغې کې کومه رقمونه ته دعلان وای دعلان تاسو فنه روان څنګه ونه علابا یوان څه ټوټه کې یونګ اچوږي یونګ پساند تفقیق ا پساند جداګر د مارګورو ا د رحتر به کسره لکاته رحکه جناشه نزلت ما نه اخر عملته ایمې په حال کوند د اصحابو کې چنه یو ګای ځان نشو ا شو یو صالحان په شون بل معنا راکړه وتا غو نا من اسفن ورډ فعل ثاني شو هم ورنفس ملزونکه ده شغلو شغلې ملې شو ورڅخه خامنه ځنځرفته ملزونکه ده شغلو من اساسا دوجه د حاصلاتنه هدا افسوس نه الله بل عدالت نبی الاسام افسوسه مرشم زممنش نبی نه پم کلاشه لازم ادم ملزو وخت نه دا نه خمنه علي په ځان باندې ونه راځه فاهل نه نه انا هرځه باندې ځونکه دي شنو نه باندې شو بان من سدمي درجه ده غمنه دو یو احساس دی یو ورملشه د یو وربر کړه نه ته مده بس دا به تاسو دلر دی هم مرز نه د شیخ نبی رحم د لاټ چشه فلحال هه ورملشه فلحال نه کشه ورملشه دا هغه څنګه دایره نه لای نه چاچا په عادت بوتانو کو هغه لري خل نه هروا ډېر خل او بل دي عليه صفه اچاچا په نه د عادت کو نیو کو تا نه الحال دغه شپوه لازم نه مننه نه دره دغه لکه شوه ور دحات فالسان شوه قامنه کو نه پاسه مړو دې دې شکل حاصلتنا هذا الشيء مصنوع عليه فزان لو كان عليه خي و بين صفاء و بين اها ساحل ريني بانديدين كنيشينش كني بانديش جمين بانشو ماشي زمن اصحاب اصحابتو خفش اهل صاحب صاحب راذه اخيره باندې خبردت کو نه خل خفشم ان دې خبره خفکه خفکه س صاحب انا غځه بحيره زها چې اوشه بحيره د دې بحيره کبله د درياب اخر شي غځه اوشه بحيره د دې ولنګ داله دشي متګی شو مبا باراله د چا وګوره سو کلا نه هغه apparatus راهه هغه څه ولې وکړ هغه سبا چې شوهه دا ساده زمانی دي ځا لا سي مینه ساده ساده ټول بشي خفش اهل صحابه یا ساده صحابته خفکه اهل صحابه لره به مفوشي به متاجشي دا ساده خفشو اهل صحابه ساده قاعده ان دي لانا ددي بجندم بان قاليل يلي لا مثل مقدرتي رجينا غزت بحيراتها كتلعي ابه بمحيانيه ددي غير ناتم بحيرتي بلي يريا لكن دريانه خذت البحيراتي كتشوي ابه بمحيانيه ددي اخاد معنا وباي وتشوي ولد تاكاشو تذكاءه وشويه اللي اوش... ده ما خافش ولا زب... تاكطعتهم دام يا اراجه لا تعرف تمرين حريت تمرينهم ما في الحال قداس من تجي سوشي... لا كان يقولوا ال 3000 والتشبيه ده كان خاي تشداروا ما سنغوشوا لا لا التشبيه كان ان بين نار ما بالماء من ما بين من زمانيه ده تشبيه كاي ده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 حزن لږی نه غامنه وبل ماي احساسې په وښه او نه او دا دا شکو او او بچولي او دا ځکه <تصفيق> دا شکو او بل خلک لري دا تشويخه ده هغه ورته هغه بو وکي سمس په اور ما شي دما جنا غمنا لما في لهي لذت غمنا و بالما سامش ابوها هاي شبره من معناه ومن كلميه والار هاشم الجنجو والريانجو تحت افواه اظن اځین م... مغرب ته لاړه د مې مشر سره از دې ورکښ نه بیا راپېداشه ته ځم مغرب چې ورک زیر ورکو چې کوم د هالو خبر ورکوم اځین چې ته ته او आवाज مې کوه اڅه غيستي حاتف आवाज ته ځواب غېبی आवाज جنبه نه children, theictus of Allah, arething the Adobe prints. All kulit read're nothing, the passport isrup to oven! All kulit read the Old psycho outlook against his birth. And yet try it from his unkind ofchin and words truth is pollution in the 삶 of Me is pollution. Because various words lies like this image. پاسخ علي نصيحه حمله دا نه ني انسان دي دا وروسته اوس مافسه دې ها سات سات دي شو چې دې غا نا وږي نو خپل چې پیداش نه بي انسان دا کوم معنا دي چې سما با چلا پره ورته دا چرته ما کومه څنګه زمکي توقاز دي زړه نه دې په څharo نه کاږه ټول هر سات راتل داګه دا هدف کوي چې مان له پکنه رااله چې دا هم پکانه او کړي دې نه نه بیا به ایمان راوړو دا دغه څه سویدا چې هغه خلاصې ندی له سره سره سره مې لا ځکه چې هر هغه سات داسې کوم خلکانه سات دي چې د تیرا نوو وین خپل منارې ترې راځي صاحب او شوا داګه دا تاسو اورمشه دا که په مکانه عظمتو اكو falo دل نه دای ایمان ولنه رااله ده دفکای عام و شم کانو کفاله مکا اونه دیو مکا ا کانو مکا دتول ا نه علامه ولې ده ان انوار دی کله پکارځي دي نه غوړل وي خذل رامن و شم ا رانځو چې نکانم اونه د جاماده د عمیا د یعمانه عمیا عمیا یعمه د عما عمیا عمر و یا کړه مالما یا راما ها ها نه چې نه دا چماده دا میا یمنه راک راک را دې یار ذا یارمای یمنه نو پاسترلاند زیری ورکونکو رامته سما ناوړېدل شي کوم کله چې له کور سوري پاسترلاند زیری ورکونکو رامته سما ناوړېدل شي دا رام کې نو او لا نه د نبوت کال کې دې ملي راځنه بابا رحمتل نزارې په اتل جنتی دی یالا ویلو پرکاجی یالا ویلو رام چې شمې نه ولېدلې ده انا اعوض او ريدو نباك كفار مكوه امانه لانه بارق كي انظار باكيدون كي انظار لم تشمي لم تبصر نو لديلشوه تشم بماناده لم تبصر لديلشوه نو نور دلال همو لیکن دي عناو ريدل مي بعدما اخبار الاخوام بان ندينا عمال موهجر لم يخميل دا الانداء اكاينو باستغينا اخبار الاخوام چ خبر ورخلہ قانون ته گاهه ده دای تربیتی دی دای. بس دا دی دای. بس خبر ورخلہ قانون ته گاهه ا تربیتی دی دی بس خبر په ان دې نه مه المواجات په دې خبر اعلان وکړه چې دغه کارخانه داشه دی دا دا چې کوګ دې ا باټلی رم یو کمی. دا نه کاین داشه بس نشي دا خبر ورته دا ویل چې ته نه خه به کار په راته آخر په به کار خبري مبررکول د امانی کارخرشي دا به کېږي دا به کېږي دابللار کار با راته دا چې کار ک پس راوت د د نوبی لسم خبر د اج چې اول وخه چې نوبيسم چکم دی دا به پ داشي هې غمبر د حالات له مخکوجود وجود ووي. لذلك عشان انا مثلا اذا خبره ورني داسيه فقته كردي حقوق كردي ما من منطقه دي علما دا کوم درته خبره من منطقه اي دي اخته دا انا اكثر شيء ندير الزامته داشه او اخره شي څنګهږيغه نه موجود شي لذلك انه جاي فاستارنا دما چا کوم مثلا يمو شلهك بعد الذي اخبره يما مسليهك بعد الاخباره يعني يما مسليهده بعد الذي خبره قاموتا قام نمرت کافراندی جهاره کاهن دې دې ترغيتي دې خبر ورکړي نور دا علمن کاهن وایو هغه دې باران دې دې اصلای دا د مؤمنو ځم نه د غیب خبرنه دی د اصل مؤمنیت دی د اصل کفر نشوي دی دا د مؤمنو ځم نه کوي اکه علامات, علامات بابا کیك بابا کیك دا دا دا قا... خبره کوي علامات نه دی او د جابا کیږي دا ده د الله تعالی څخه دا کاهن صفنه خبره چې دین دی جين مغنسا على طريقه لدي الموجهه دعس طريقه ككذا ده الموجه صفط طاله دجين دي منصوب بانا سرا الموجهه خ ماشي دعم صفسي امر واتي اسم مفعول يوجه لك محمر لك إحمروا إحمروا إغوجه يوجه محمر كنه احمر احمر احمر يوجه يوجهه رجا جن اسم اذا وقع اسم فعل, فعل محمر محمر محمر من الذي اسم فعل مشي كما وقع جنسي اسم فعل مشي اسم فعل مشي اسم فعل مشي اسم فعل مشي ابا اثرك حدث ابا ذا فالح ما دي هذه اسم فعل جه فعل مشي رحم محمره محمره محمره رمده مثل ما عرفناهم دي غاميه قوميه دند زي ما قام ثابت من باتين مشي ده ترى سهل بالنسبه لكم ده حملنا خبركم جامد كان عنده اعمانه بنبيه الرسول شي كان مثل هذا كان خارم بهم متقينكم وبعدنا هاي منشفكه ما لشه فبان من قبله وفقه مع الالم الفناني راحوا بس خبرنا اخصاء معيننا خبرتهم كان وكان معاينهم كان وبعدنا هاين فشنا شي معاينه وفكافرنا مشاهد وفكافرنا في افق پخنه علاوه د اسمان کې نشهولونه د نبی الله صاحب د رضا د حق ما مخه ستوری نشولل نه تر داسې ټول شول نه نبی الله صاحب د زماني نارسته به دا کله چې نبی الله صاحب اولی دو کافرانو فیل افقی با کنارو دا اسمان که سیولی دی من شعوبین شوغلی چا کنارو که شوغلی دستورن شوغلی جوداکی دی اچا کم نیانواج جوداکی دل وانقذ باتنا دا سی شوغلی سالا پریواتون که بایی وفق ما فیل اردی ادا شوغلی معفق دا اغسر شپن مککو دی بوتاننا آتا جزمو که بوتان پریواتل دا د اسمان کشالې شوي د شوهله عدد متنه د معاش په یو بل سره اسمان کشالې غواړي اپزموخه ته بوتان کې کوم مثلا سربېږي او را پریوتل دې دوه مرسته دې یم نارې کافران یم نارانه دا ټول دې ځن پستا حنا چې موږ عین او کاخا څرنه فل اوپه په کینارو کې او ازا فاکت یې خو دې شایي باندې افپری او فاکت څنګه چې کومه اكن ناولكن ان شاولن شاولونا منقذتنا تاس شاولش راپریوتون کیموی دامن کا داتین شفت شوهبدی اس شاوله چې پرېوتون کیږي ادمان خاصه کنا ان منخر راغولي دی رفقه مافل او موافق دات تصبح محذفة انقذة وفق ما وانقذة انقذة وفق ما في الأرض مع فقشة بذ مكاكو بس بتعنا نا عدت بتعنا بطريقة ديرت غنو بطريقة هذا يدعنا رزي إيمان إم... للعالم حتى غضاءاً طريق الوحي من هجم من الشعراتين يخفو إثر من هديمية حتى تلعب د لارې د وحنا چې آسمان دی منه هځمن تخته یې جونګه چې شواله راغله ورته د ټر جه جونګه لارې آسمان نو تخته در حتی هغه د حتی چې وګرځي د لارې د وحنا چې آسمان دی منه هځمن په تخته یې جونګه د شیطانانو هبلاستني رستي زبختي نو نه يو پش پسيتاستي دل شيتا تختي نه مستي زبختي يو به تختي دل چې نشو نه را پرې راتي د سنده د استولنه دای پش بشهاله لاله نشهاله بلاله دای به او خو خاص وینه خو تختي زبختي غاغه ما نه ده زه غاغه د سواره سره ده حتی زهبته سواره دسناله ان تاریخ الرحاء ده العدد الرحنه سعه اسمان ده ده العدد سعه الرحاء ده اسمان الرحاء دي ده لا ده من هزمه تختي جنك نشتا نعملها بلفو بله حد صاحب ذهين قولا عارفه ان سكينه نشد لميت يا بختك انت في زرك يا اخي يا واشكذا نشد كأنهم هرابا ابطال ابلحات ان عاش كانوا من راحه الهوميه نشات عند فاشي دو سيرتراي شاسان تارتيزول تشبيركاي تاع التشبيره الثوره دا شسون تخصيدو شسون تخصيدو دا زارتايد ابلحاته كأنهم هرابا بعده شيطانه تشي وو بطارتيزوك ي اشان بهادرانا نه بلاک کافرين هپا شان له خلغه ابل حق کافرين تک الله بلاک کافرين له خاصه تشتيدات لقد شيطان موعتله تشويه الشيطان کدا پر زبر اثره وقت لا ک شیطان چې وو اتکې زوکی خاصم افکار او بلحاتین بعده من له بلا او حق کا بل عرض اوعش کنا دا کچو نه راحت دې نومې چې په کاڼه باندې د لاسه مرکه دا چې موږ څه ویو دا اشاره جنگ جنگه بدر سره جنگر وځه په جنگه بدر سره نبی رسول کانی و هغه څه دې مسته نو په falo بدر کافران چې تخېمل یا دا ورها کافل ا خلک حالت تخې على بال نجحت في السنه حفر تخيلتي لا على بال جميع اللي جهه تخيل دورات حتى على بلادنا حتى جمد بطار دار بطاي كافر عايش عارف تزيد ندير شام بالعباسنا محله الاخر ترى لازمنا ننشو بزاف غريص بيان نديرها سام تسيل فرغ انا باغا فريص تاع مشكله خلق يا دي. دي دي دي دا ابرحال تعفير دیوږه رځو نه کړه حالت د مکيه محرمه په سایه ځای کې د زه ته پوه شوم چې دا خلک څه کوي دا متریدا دایي صاحبانا اول ته دیال تک عبادت کوي حالت کې څنګه دم تبار خاص نه دی دا کومه بابا شای نه د دا دا تا اشا ته په جن کې چې ستاسو یوه ځانګړې دي ان هغه ولا سرې موږ راځو چې جبا د هغه وړ کار ده خانه زه عرب باندې اخر خبر شوم نو هغه چې ولا پښه څنګه شي ځانګړنه شي زال د دغه عرب خلک پکره دي مې مانا خو شويه ځې ته ميران دا هغه هغه بعده خبر درشل دا د دې د هغه وګور د ګرجې بچا لا لا پریخه دې وګور دې دې چې راځه نه نو کالانه واته څنګه خسته دې هغه خسته دا نو څه ګنګي پکې روان وایي چې هغه نتروک؟ تر ده. خبر شي چې زماده کابي، هغه ماګرځي هغه نشوي دي. زوبز دې دې کابي هغه نتکم. هغه د امارم دیلات بس خلاص کارته. را ولاړم چې. دا به سره مخ خبرو شي خو بڅن چې ما نه نه کړشه. دا کاوه د خان په پوخانې نه شه سره دایبه په لیکه راځي شي د عامګو متعلقې پوخانې په خاله دا دې کاوه څنګه ځنه دا نه کوي چې د نه شه دې باکارجین شي هغه څنګه مهر شته نو خان نشي لیدنه هغه د ما دا وخان ته پرې دا ما دا و کنه دا ته چې پوخانې توګه کاوه نه نو مته د پوخانو هغه مرته دا دې کاوه مالک شه دا پرېږد نو را حرکت <متصف> چې دې راځه دا موږ متنه <متصف> چې پر حرکت ځای و خولې د قېجه عوان بلني خو هي ته کېږي په خو کنه چې نه خو د کعبهه امنیت او خرقونه توقته او ابرهت علاوه نه هه امنیت کعبهه د نارو د کعبهه لپاره اټلان و شره ساتيان مې <متصف> دې اواځای نارو دلا دلا د فکر کې مقاومت ده د هر څه فکر کې په مخه کې بیا وکانو آیا په پنځکه ولکه پنځکه دوی کانډ بهار نه نه صحو ا د هر څه عفره فسبد نه راغله ا کجور نه غشت نه وځه او خايبه راشيږي دا ایا نه ترکه په فعاله ونه موږ په اشحاء لغاغا خا دامی له چا مزل زده فاز فاز د محتوا او حتی د غره راته حالاته نو تختو یو لغاغا به بدن هما در زنګ شبه من احصای ملتثمین دا لحاقه په قلب ورسه چه په بدلته نغ جنا کو به شتله زرا به هیپدیکان و شتله تست تسبیحونه په لاسو تمه د لاسو کې ابل به تسبیحوبه زیاده کوفر وشته ودې اصلا څنګه دا ورته یو معنی یا متشغله راځي خو نو انا غفل الله تعالی کا فرانت زور کوښه کوم جوړي ابل به تسبیحوبه جزبه کا فرانه خطر نه نه ځنه وشته نه پوهېږي سره او غضل پغضل صلابیه دا کانی پست از تسویحنا پا من در او نوکیه اول در تسویحوه با برکاته نو پستر گوپریوطل نبض المثبیح من احشای مل سقیمیه دا سبول واقعه تا اشارت که دیونس سالی سلام تشبیح که دیونس سالی سلام سلا اول تشبیح دی اطاب و کهور صلوکل ادی کان تشبیح که دی چه سالی؟ دیونس سالی سلام سلا نبض المثبیحه پشعان دقال دوله ده اللہ تعالی مصبیح لالا تیونس علیه سلام به من احشا عملت اکیمید دو کلمان دو محی تیرون تینا من احشا عهد دو کلمان دو محی تیرون تینا دیو که اشعاد تا خیرود دو خان دو تیونس علیه سلام تا دی یونس علیه سلام اخبر کم تا تبلیغ کم او محببت هاو کم نعید لیمان نره لیمان او لاتا عبار تلوح کارو تدیر بان بعضا برادی ولا انا انا نذكر لك لوجهك فطيشه ف اتى منه تبلى تا له على بعيد نذا محكم امر الله تعالى ان اضع ذا بوليد انما تشار دي ذا ثلاث قاضي على غابه نذا الامر صار مشي الشماليه دربطه على الكشتهه كنا سنه خالق دوی دا کشتای خوچوک باکره باقیق عبي بی نا فرمان غلام بی پاقه بی ده که نا فرمان غلام سوک ده دو بی زه نا فرمان غلام مکوشو چه خو ماتا قمر نو شوه حجب بی امر آوت یا مسع دکمه نا فرمان غلام ما نا غیبتخو پی قمر بی هلسی چی مخضو نا وقت بجورای دریا بطاوگو چه رو غبو؟ نا اللہ تعالی یا مهی مقرر د مې په خپل کې کلا د مې په خپل کې اپګر راکې داسې وطاجې چې هغه شوه چې ستاسو لمن په ګر له امریکا یو اداه به چلاه الله الاه لا تسفحان نکنه کوم ته منا الظالمين الله تعالی د مې په خپل کړه نه راوازه چې کوم نه طاقت مولوی خو همین فنقم فنبد له هغه هغه او مې جوړه کړه امره مته نبدل مصبخه، پشع نغرب للا مصبخ لنا نبدل مليت روغ الزو، روغ الزو داقاني، پس تسبيخنا فمن دلئ لازنكي نبدل مصبخه، پشع نغرب للا تعله مصبخ للا نبدل الله، دا دي تلاق لمخا، پشع نغرب للا تعله مصبخ للا مساګر <مسابيس> وسوکو یو نه اما څنګه سماشي د تشبیه لا اله الا همک وکړه چې مساګر وکړه چې تشبیه لا اله هغه څنګه را او نه ښایي مې څه کوي دا په نو ده م هیڅ شی روي نشي دا که لا سماشي او ني سلا سم او ځه کفاره او هغه د باندې وړاندې شوی هیڅ ک دا د دې فټانا نه د اغراو کا دا تاسو ته په ځان سره راوړل دا د موجيحات او احساساتو د دې د شمشو اشاره منځاله د د تخشم دي یا احساساتي د موجيحات دا شمیره ځای احساس ته نو یو یا تاسو په واکه د نوښت نه مخکې فلپس الله جاءت لدعوة الأشتار فأجدسا تمشي الله على ساخن بالله قدمي ما ترسن نخباله كده نبي الله صلى الله عادات دو قسم بي جاءت النبات في الظمانية نمخي أبدا جاءت النبات في الظمانة تنبات الظمانية نمخي إرحاس وقت ار هغه مخکاته له شي غازل مته ټول مخکاته بنیاد شي خلاص اوس په مې له په مرکزي ار هغه ځانستې مخکمه لري په بوله ته په مرګي ځکه په نواتب کې وي چې څه مخکاته حافظ کوښوشي نو موږ نه مخکاته دا ساوې هغه کې د نړۍ یادي جنورات تره شل ته په کرښه خو خدای دې ولې واتی دا جنال نبی له سام دا دا جاکه داغه نه راځي له فاده وطن په اغلې په وخت نه داوت نبی له فهم کې و نه صالح د وطن چې وضحنا معابت کلهه ما نه د وخت سره دی وضح کبالنه نه بلې سمڅه ونه تاج څنګه چې د څنګه چې بیا نو راځه ان قياده اته به داري لا کمدار به شوی خراب دي تمشي الهه الله څنګه به راځي اته نه خسرونه به راتړي که د menede da khata waya sa ta namwa ya chalaw martabay pa char banja barat de qadama qadama na pa char badwa cha rahawana shwa ani bi rasam sabarala je ta mojazab me je zra shyar wai da ma taaj za zahir ki widi ya ga yo na bi le salat se نبی رحمت سره ته ته ځکه داونه رااله را او کتاب ته غنبره نبی رحمت سره موږ ته راشه دا يوم دا پچا دا یو دا مختدغه راوړم دا څنګه دا یې میا رحمتو جهاد کې او بهر ته څه به حاجت ده د دې سره مقدای حاجت چې له لته حوارو کنای ځان نه کله راځم ته کنه ځان نه دا بیر لاسه څوک راځي په ناې خپل کیږي راشه د دغه نومې را دغه دا یو نه چې څنګه نه راځا څنګه راځا نه غواړم نه جوړت شوی بیر لاس هم دا چې بیا حمله حمله څنګه څنګه بیا هغه په ولغاته لاله الله دا نو وخت چې نن ملي فهم کله منې صعبات طرقه له عبارهاله ها قدم باندې ندم عجزه شد مجی تل اجزار دته دونه رافاله دې په وخت د رعایتو د باندې موږ به نه فهم خو یار زمو د شجر شجر هغه ما څه هے ته را بیا خو څنګه نه تا چې جان ولې دا چې څنګه مراد انفراد اتا بيداري دا ان چې دا کوم څه ان تابې عربي اته تاریخ سم چې راځي باندې له samtہ په ططا طانا اپشل دغه خبرنه څنګه من بدیو نو څه حرکت اې مې مې چې حکمت یې دا ولې دا نه راته وي واځي سفر دې دلاله څخه نه بیا سم حثیته چې هغه ساتل چې را ما ګټه ومته باندې راهیله محمد رسولي نو چې راځو چې حثه نو دیو نه راته ځب ځکه نه ځکه نه حثه نه راته دې ځان نه نه ځکه نه ځکه نه نه ورکره راشي دا حکته محمد رسول الله دا مزمنه دا چې نه پزمکې کلهشه چې محمد نور الله علیه کله شه یتهاره کوله د پامل احمد من چلیکه څنګه ساه یو مزمنه لیکه د دې چا لا ته واره کز بلته کرخه کوم چې کرخانه غره هی واکه کوله دی وو نو کرخه لمه هغه مزمنه بتاره چلیکه څنګه دیونه د ساه یو مزمنه مثه د دې کور د دې یو نو ته کارخه توله من, من بدیل خاطی عجب اللي اللي عجب عجيب حكي لك عجيب حكي لك لا اله الا الله محمد هو عجيب حكي لك عجيب حتى يوم وكان خفولا في الرقمي تمام دلالتي دلاله مفتاح يا لك سانغو من بداية الخطية عجيب خطنا هذا عجيبات مزمونة في الرقمي بلا ركو كما عنده لا ركو عجيبة مزمونة لكل شيء نعم مزمونة فالد يقولونه كرحوطة كنعه كرحوطة ذكذا يقولونه لا سيديه كولي دع طول دي مزمونة لا يمحن الاسباق بره ينتعيبه مثل الغنامة أنها صار فائرة تفيه حر وقت للهجيز حمي دا بیا مونږ چې شاو ته همکه یو تر لاسه خلاصې وي نو ما دې ولا نو هغه ما می شو غوښته راهماته دا مجیت تاسو ته را پسند دا وریا دې غوړې او شانتي واه تا هم اسماني دی دا اعظم اسماني دی هم فوکه څنګه په حال کوند مې د ټونکو به وخت چې ته به چې په بیبلی ته چې ته مې بیر څه ته دا وړ وړه ده دا مې مګې ده واه په شان مې یو له احزاب په شان د ما جې ته چې هرڅه وو دا په شان د وړې یو او نثارا چې ته به چې په حسب طالباته تکیه حااله راته چې ماشکو به ساتابانه بیل لټماره د ګرمه زغرمونه چې هغه ته مې د خرمونه نه دی حات ګرمه نه ديش ماشکو به بیل لټه تکیه ماشکو به دیوالیه دی هغې یې ننوتاتم ګلیا راځه تکیه یې ساتابانه یې مليبی نیمه بیل لټماره هر هغه ته یې سم چې ده خرمونه له حاجی یو وخت د غرمه کې، غرمه به تاسو د دېنه د ګرمانه حامي. هغه راكوندنیل او هغه نه چې ګانو به ښا، چې حرمه بازار مشه، اجلی به موږ دغه ساعت. دا سکه تک د نبوت مخته و. دا نه ملي مخته د ربطه ابو طالب د حفاظت ته اخصار وښو. ارته دا راله چې کوم د پلان نینو تر جیږي راځي نو هغه تجارت له ثن دیره قامتای زماده تر مخازان سره ورکړه ټول ورته سیمه موګه د یو مبیر او د تجارت کار مو ته تقریبا عمر ځات له صفاره کړي یان ګور صفاره ده شالار ان یو د هغې هالت کراهبه دا نه کراهبه نو ځای بثره له هبه ننګال نو کوم چې زه څنګه ځګر دي بیا راه کو یاګل چې مه تمي رسنه متالي نه سره نو ته هر هغه راه په کې دي شو یا راهه دراو کې دا د دلدل سره ام کلام وک او نور څنګه بدل نه کړ نو مې مې شو ته هم څرشه په دې نبی الله تعالی ته په شریعت ته دی وښونه کیه او مې بلښن یا د ډرای له یاد څخه نیټه به د ورځې نه د وښونه څخه ځراحت هم کار ته اجای شي ولاږی مې ځای راځه نبی الله تعالی مسره غرام نه نو ځکه چې دا د شپې شروي په خپل مننه او دعاو ته نه کولایږي نو نبی الله تعالی را روانه راغانت فلوغله ما انا څنګه بیا څنګه ورجاف کې ده بیا ول وکړه چې کوم زوړ تا ورته راځي نه راه دی ورېځه چې تاسو ورته نه غواړی چې دې راځنه ورجاف وشو نو بیا موږ چې څنګه هغه تا نه راځه هغه هم دې تابع چې دې واپس کې تاسو دې موږ دې يهوود متنه فنه رهي نو که نه يو خبرې دې نه کړم په یاځي یا کاش کوم دیار لاسام دا غوښته سفر ما زه غواخلا خالا چې غراه من مسافه لرو او جوب برتاته دا مجه د 10000 کسانه ورجل دي څرڅشي برته نن څرڅشي برته نن یو ځکنه سهار څنګه کومه څنګه چې ته باندې ویلې سم هر تخیه شنو طاره د څوبې نه بلا څنګه غرمو ګرني دا لا هي لقوحه على المكي قال <سؤال> ما بشغل <سؤال> معه بلا <سؤال> ما يغير اكثر سمته من شفتي منه لغوه من قلبه نسبه تم بلوله قشنيه ذاته وجزاجا شقين شق صدر شق صدر شق القمر فهمته تفهمكم دو برقمريه تخاله <سؤال> القمر بعده تقولون شنو ماي داسه فل م چې چې دونه کې وا شفافه خمر